hori ba aurge ikuusia zen egiko proiektuan sartu direnetik eta horiekin er, mintzatzen hasi direnetik er, dula urte bat. E, endaia eta usta, ustaritze eta lekorne urtearen astapenean kidetu ziren Euskoari eta orduan argi zen helburua zela lehen helburua, tokiko zerbitzu batzuek euskoa honartzea, eta gaur, azkenean, horren emaitza, emaitza da, urte batez eraman den lanaren ekarpena. Eta ministerietzatik ukandu zuen erantzun ba ere, ondori guak izan emaititu? Bai, horrek du beste beste epe luze hori esplikatzen, zen da dozira Parise arte ego da, eta ministeritzak du azkenean dozira aztertu, lan dagoien kasuan, baina emaiten duten erantzunak balio du beste tokiko publiko zerbitzuentzat ere, zenta erabiltzen dituzten agudiotan, koadro bat sortzen da beste zerbitzuetan ere euskoa onartua izaiteko gishan. Ber gishako doziera edo montatu beharko da eta eta badakigu juridikoki gauzak argi direla horrei. Urte hastapenean, lan talde bat bat ginoen etxeetako ordezkari batzuekin eta orduan hori dena proiektu bat zen. Horai, badugu erabiltzeko presden den kit bezalako bat Erikoetxean zaten. Bai konbenio bat egin izenpetzen aldena, bai zerbitzu publikoetan eskoa onartzeko prozedurabizik izahatza, teknikoki ere, nola anturatu behar den, mm. eta beraz nahi ez gero, gero aplikatzeko erresa izanen da, eta e, bai, beste egiko etxe batzuak nahi badute dute urratxori eman, goekin haremarenetan txartuz gogotik jonen gira entzina. Beaz, hemen, konkretuki ordean, noro nahi ditu nalko da, igirelikun tarat, ditzerat, eta euskoekin noiztiko iti pagatzen hasten nalko da? Ba, oaitiko goiti e, edo bai, bai, e, Euskoa, hoai, ofizialki egan zagoen onaktua da e, Igeri likoan, eta helburua da gero ustaritzeko beste zerbitzu batzuetan ere e, erabiltzea, hori elduden urtea estapenetik aintzina landuko dugu. dugu, urtea bukatzerat, eta bi mila mazazpihasieran beste zerbitzu batzuetan ere e, nahi ginuke erabiltzea. Eta bon, ere pabehiarekin ere pentsatzeko da, iniz gauza honu aldatzen aldidelela, edo, eh? bitzu batzu bahaldatuko dena da zerbitzu batzu egiko etxeek kudeatzen zituztenak e, hau bezala funtzionan elepari pastatuko dira eta beraz helburua e, izanen da elepak ere e, pausu emaitea, emaititea gatsuri egitea eta Eusskoa onartuaa zaiteko elepak kudeatuko dituen hainbat e, zerbitzuetan.